Та Валіде, ніби вичуваючи торжество в душі Роксолани, незвана з'явилася несподівано в її покої, стурбовано питала про здоров'я, так що навіть змогла розчулити молоду султаншу, і та стала частувати султанську матір і навзаєм питати про її здоров'я. Але доброзичливості їй вистачило ненадовго, бо Валіде, бгаючи свої чорні губи, повела мову про інше. «До мене дійшли чутки, що ти вимагаєш у султана роздати всіх одалісок з гарему, чи то правда?» «А коли правда, то що?» – шорстко спитала Роксолана. «Хіба не записано у пророка? Ніколи не досягнете ви благочестя, поки не будете витрачати те, що любите». «Ти, може, хотіла б закрити гарем? Такого ще ніколи не бувало. Я не допущу ганьби падешаха». Чому ж допустили власне зганблення, коли султан Селім занедбав своїх жон і знаходив утіху з юнаками? Ти як смієш, Геурка, я султанша і така сама мусульманка, як і ви, моя виліде. Я виховувала свого великого сина, а ви впевнені, що він ваш син? Султанська мати вхопилася за груди. Такого ще їй не наважувався сказати ніхто. Мало серце чи ні, але вхопилася саме за те місце, де воно б'ється у всіх людей. Роксолана покликала на поміч. Прибігли євнухи, гарний лікар. Валіде була бліда, як смерть. Не могла вхопити віддиху. Безпорадно ворушила пальцями, ніби хотіла впіймати, затримати життя, що вислизало, відлітало від неї. Врешті прийшла до тями. Євнухи поклали її на парчеві нощі, обережно понесли до її покоїв. Роксолана спокійно сиділа, взявши на руки малого Баязида, не провела Валіде навіть поглядом, не бачила, якою ненавистю блискали очі султанської матері, як здригалися її чорні губи, ніби п'явки або змії. Хай! Не лякалася тепер нікого. Ще недавно була беззахисна і безпорадна. Тоді єдиною своєю зброєю мала своє тіло, ще не знаючи його сили і не вірячи в нього, бо то ж тіло стало причиною її неволі, її прокляттям і нещастям. Згодом стало вибавленням, знаряддям свободи, зброєю. Тепер її зброєю буде султан. Виставлятиме його перед усіма, захищатиметься ним і нападатиме теж ним. Ця мудрість відкрилася їй у тяжкі дні самотності і недуги. Хвилини, коли вже здавалося, що вмирає. Ожила, щоб боротися і перемагати всіх. Кучук Стамбул поставав у всій своїй обідраній, брудній, пересиченій диким життям красі, в тілесні корчі вулиць, голуби коло мечетей. Неробство і сновигання тисяч людей, гуляння замість сміху і плачу, гуляння від голоду, від розпачу від самотності. Найспесивіша і найзамурзаніша юрба жебраків, яка будь-коли ходила по землі. Шаріат дозволяв жебрати старим, бідним, сліпим, паралічним. Каді Стамбула призначав головного повдиря жебраків – башбея який видавав посвідчення на право збирати милостиню. Дозволялося жебрати в базарні дні. Понеділок і четвер. Ходили по вулицях і площах із знаменами, ніби воїни. До них приєднувалися бідні софти. Хто там розбере, де жебраки, а де мусульманські учні? Їсти хочуть усі. Немає ненажерливішої істоти на землі, ніж людина. А Стамбул? Найненажерливіша столиця світу. Так велося ще від грецьких імператорів. Недарма ж Фатіх уже після завоювання Константинополя цілих три роки не наважувався переносити туди столицю за дірне. Султан Селім, який провів усе своє царювання в походах, не вельми переймався Стамбулом, не дбав про столицю. Встановлені ще за Фатіха норми постачання Стамбула не змінювалися. А тим часом місто росло. Кількість нероб побільшувалася щодня, за зажерливості столиці не було ні впину, ні меж, і коли Сулейман після походів на Білоград і Родос на кілька днів засів у своїх палацах, він жахнувся від Стамбула, який постав перед ним велетенським, вічно роззявленим ротом, бездонною горлянкою, невситимим шлунком.